Розділ шостий. Кіт. Айк ступив кілька кроків у бік лісу. І раптом за куща з'явився отой дивний кіт з голубими очима і жовтим бантом, що перебіг тоді дорогу Орландо. Кіт усміхнувся і несподівано заспівав людським голосом. Я чорлі-чорлі-чорлі, чарівний чорлі, чорлі, чорлі, чорний кіт. «Невдачу я приношу! Привіт, привіт, привіт! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Геть подалі від гріха!» Весело засміявся і зник. Айк так і вкляк від подиву і досади. Мало того, що треба вирушати в небезпечні мандри, то й ще й починати доводиться з такого несприятливого дива. Але ж не повертатися назад, і Айк попрямував до лісу. Тільки но він зайшов за перші дерева, як хтось уперіщив його по спині, та так, що Айк поточився і мало не впав. Злякано озирнувся бачить, лежить суха гілляка. Глянув угору і догадався вломилася і впала додолу, прямісінько йому на спину. Хоч і боляче. Але страх трохи відпустив. Коли знаєш причину, боїся вже менше. Отже ж, Чорлі, невдачі вже й почалися, подумав Айк. Але без особливого роздратування. По-перше, чекав гіршого, а по-друге, той чарівний Чорлі був йому навіть чимось симпатичний. Щойно він подумав про це, як ступивши на за куща, Полетів у яму. Не дуже забився, але знову ж таки злякався.